guazpaldidanik baditugu leku batzuk, uh, urtero irikitzen ditugunak, e, endaian, lo egiteko, eta hori guretzat galdera bat zen, zenta asken finan, kampuan direnak ikusten ditugunak, endaian, ez dira hor lo egitea etortzen. Badituzte beste leku batzuk, endaian, lo egiteko, eta, bon, erabat, galdera bat da, guretzat, e, dispositibo hori, egokia den edo ez. E, mantendu dugu, Baina ikusten ginuen uh, pasatzen ziren jende batzuk edo irunen uh, egoten ziren jende batzuk or, uh, onat etortzen zira lo egitea, bo, zer ez, baina helburua hasieran eran etzen hori, baina bo, uh, tira. Aldiz, azken egun hauetan ikusten dugu betea dela. Uh, bai uh, gizonak bai emasteak eh, uh, etortzen dira lo egitea eta amak bat leku ditugu eta, e, eta beteak dira. Orduan ikusten dugu or, behar bat dela, momentuko kalitadesko analizi bat ez dugu egin, ez dakik gondik etortzen dira, galdera ez da hori momentuko, momentua da urgentziari erantzun bate batea eta ikusten duguna da hori behar dela. Mm -hmm.